L'aneguet Lleig. Era un dia d'estiu molt calorós. En un corral, una mare ànega estava impacient per veure néixer els seus aneguets. L'ànega va veure com un ou començava a obrir-se, i després un altre, i un darrere l'altre. Però un ou més gran que tots els de més no s'obria. La mare ànega el va tornar a incubar fins que va notar que es va començar a obrir. Quan va sortir l'últim neguet de Lo, no era com tots els altres, era més lletets. Els seus germans li van dir: fora, tu no ets com nosaltres. Deixu-lo en pau", va dir la mare Ànega. El dia següent, la mare se'ls van portar a l'estanya a Nadar. Es van tirar tots a l'aigua i la mare va veure que la neguet lleig nadava molt bé i va pensar: "Segur que és fill meu, n'era la mar de bé i fins, a, i, fins i tot el treuàum. Després, van anar, van anar a fer un tom per conèixer els altres animals que hi havia al corral, com per exemple, els gals d'indi, els altres ànecs, els gals i les gallines. La mare ànega els va dir que anessin amb molt de compte amb el gat, que era un bon caçador. La mare els va dir que saludessin a l'oca. Era la més gran de tot el corral, i l'oca va dir, quins fills més educats que tens, però aquell més gran és molt lleig. Tots els altres animals deien que era molt lleig i el volien fer fora. Va passar un mes, però la negueta es trobava sol i trist, així que va fugir del corral. Va arribar a una llacuna on hi havia ànecs salvatges, però li van dir que se n'anés perquè era molt lleig. Ja s'acostava la tardor. Tot caminant per les ribes dels rius, la negueta va descobrir una casa de camp on hi vivia una velleta molt maca amb el cabell llarg i blanc, juntament amb un gat i una gallina. La galleta va adoptar la neguet pensant-se que era una ànega i que pondria ous. La gallina i el gat no volien cap altre animal, així que li feien la vida impossible. La gallina li va dir un dia. Tu us pondrà ous qualca com jo? No. I sap fer reverències i roncar com jo, va dir el gat.No, ons calla. Però sé cap buar-me i ne de l'aigua. És divertidíssim. Però tots boig? Ok. Em sembla que m'enaniria a conèixer món. Va dir la Naguet. L'hivern ja era al caure i la Naguet havia de nedar ràpid per no quedar-se glaçat dins del riu, però no va tenir sort i es va quedar atrapat en el gel. Al cap d'una estona va arribar un peixès que el va treure del gel i se'l van portar a casa. El peixès el va donar als seus fills, però els seus fills el maltraerren a la neguet, així que se'n va anar. Va passar l'hivern amagat entre els arbustos, on estava calentet. Quan va arribar la primavera, la neguet va veure un grup de signes passant pel riu i la neguet va pensar, m'és igual que em picotegin i que m'insultin o fins i tot que em matin, ara ja tot m'és igual. La neguet estava molt trist. Es va acostar a la vora del riu i es va veure reflexat al riu. La neguet era un signe. Els altres signes li van dir que anés amb ells. La neguet es va acostar però on però tenia molta vergonya, així que va amagar el cap a sota l'ala. Els altres signes li varen dir que era com ells, que no havia de tenir vergonya. La negueta es sentia tan feliç que no podia imaginar tanta felicitat quan era un neguet lleig. Així que se'n van anar tots junts.